گران مخترم عوردن کو دمولانا زین اللہ سیبد دور تفسیر قرآن دا 133 نمبر کسٹ چپو مسجد امیر ماویا محل اللہ خاتک سوال دیر کی و ستمبر دوزار آٹکی شویر دید ملاوی دو پتحیت ساتی اشاہ دی سنت کسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نزدی امین چوک جانگیل روڈ سوابی پروپیلٹر انوارشیر توحیری موبائل نمبر 0371 ستاون دس ایک او ذا باب تفاعل دلتا د کثرت د وجنه ذکر کړی دی مراد د تساهل نا اغ ابس با سن دی ځان پو یول مقصد نه دی اما يتسائلون عم ماذاتبارکی يتسائلونا يتسائلون کی ضمیر د فاعل چا تراجی دی یا خو مشرکانو ہوتا او دی تاسو نه کول پتریک د استهزاء سره عما يتساءلون ده سباره که ده مشرکان تپوس که ده پیغمبر نا یا ده سباره که ده مسلمانان تپوس که یا ده دا دان ده دا کلکواری ده یا ده مشرکان مومنان قلمیز که کی تپوسو نا که عن این نبای العزویم پا بارا ده خبر لوی کې چا خبر سره نبای عزویم باز باد الموت دی یا نبای عزویم نموراد قرآن نا دا عن النبئ العظیم دا دا یا تسائلون د محضوب سره متعلق دی کدا نبئ عظیم نه مراد باد بعد الموت زکه د قیامت خبر دا ډیر عظیم او دروند دی یا مراد تر قران او توحید دے خبرا امفی دی الضی اغا خبر ان مختلفون چې دی په یی اختلاف کیا سو تصدیق کيو سو انکار کلا ایچاری ندا پکار کلا ردعیا ثم کلا بیا ایچاری ندا پکارو دلتا کی تکرار ذکر کو دا دوان زائے کلا دا ردعیا اول کلا دا ردعا غنیت تساولو یعنی دیلا پزول باسو نا ندی پکارو دا دویم ردعا یو دیلا اختلافم ندی پکارو او دیلا تکرار ندی پکارو یا دا کلا تکرار ذکر کا دا تکرار پس علمون سره پکې دی اشاره د په یکا سره د عذاب ته تکرار لپاره تاکید دی یادا اول ت ی زردہ چې دی له پتا ولګی د دنیا کې د عذاب او دا دویم په آخرت کې د عذاب پتا به ولګی یا توجیب په ګدامستا چې دا لومبې کلا دا لومبې کلا مقصد دا دی چ کلا کفارو د قبرو نه پاسي هغه وقبوله پتهولږي ثم کلا چې بیا کلا الله ته حدیث پته به تولږي یا بلدا دا ولنا مراد کلا سيعلمونا زرد چې دي تو پتهولږي چې کلا مرګ پیراشي ثم کلا نوبيا دي پته پتهولږي چې کلا د قبر نه کولی کولشي یا کلا سيعلمونا زردہ چې کاپې رانو تبار خپل انجام پته ولګي ثم کلا مومنانو مؤمنانو تبا د تصديق د انجام پته ولګي الم نجعل الارض مهادا ذکر د نیامتونو کوي مقصد پکې اظهار د قدرت دی چې د پادیشا ځونو قادر ما په باق بعد الموت قادر ما علم نجعل الارض مهادا آیا نذا غولو لمغز مک پارشاو ول جباله او تا غونه می غونه وګوره چې څنګه میغا سړی په سسیسې ورخښ کې نو دن نه یو سبارې دداررنګې الله تباره وتالله دا غونهمه پهشان د می غودي سما کې دن نه دي او سپې د پاته دي اوڅونه قوت پهې الله یخې سخت دي علم نهنجلی ارده میول جباله او تا علم دا جاعل چریدا پدریو مانو سره متامل دی یا دل ته په معنا د سویره سره دی که کله دا په معنا د سویره سره شي بیا دا متعدد وو مفعولوتا یا په مانا د خلق سره دی هغه وخت یو مفعول غاړي یا په مانا د سواره سره دی هغه وخت لازمی یو الارضا د ارج جمع ارزون او اراضي راضي علم نهنجلي اررضې هذا ده آیا نه دا ګرزی موږز مک پر شوول چې بالا او تا د او غونې خوونه و خلکو ناکم زوا جا او ګرزلی تاسو جوړی یا پیدا کري دا دالوينیامد دی وخ ناکم وا جا اممت د نه کې الله تاسوناری نه او دنا ناماب بي ويښقانون دا جوڑا گرزو لیه تو یو بلده حقوق و خیال ساته وخلقناکم ازواجا دو مر رضی اللہ تعامل پا دور کی موی مجاہدین لگیو گش پیه گشکاو یو زنانو اگی دا جس اشعار انتویس و تفیق انتے کولی که دا ما خواهون نشتاو سونا و خوشو پا بار دی او کده اللہ یرنو ما بگناہ کرده ادا کرده امکرده ادا کرده حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چرای کوړه بی تقوسو کیو بيبيدا خپلخواونه بغیر څونو وخت گزاره کولی شي څونو وخت دا تیرولی شي هغه اعداد ک سلور میاشتیاش پګ میاشتي په دی وجه د سلور میاشتو کو نه زیات او د اجازت اجازه نه بغیر وخت تیرول دا خبر نه ده د بيبيدا اجازه نه بغیر په دی وخت هم تبلیغ والا پرې اون کې مشران کم د کال لپاره جمعاتونه ني دایره دا پارک وايي دایي چې علاقاي مرکز او المشرا نه گی دي د کورونو پتہ لګي چې آیا حدیث انا نه په سه حال کې دي دینداری دي ک غیر دینداری دي ک راچا په کور کې سنا څه ګډبډي او مشرا نه اجازه نور کي چې خاوند به ګردي د کال لپاره تبلیغونو کې او دغه ځانبه چې کم دینو اغه خوشي کيلو پوري بکي اېدا چې اجازه کور کې ماحول ته ګوري د بیبيغه بی دینداري ته ګوري نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیا مجاہدین چې اچھا سلور مې ته نزياد شي غيبیاره واپس کو په دی وجہ او په خام ذکر کئي چې په خاون باندې دا واجب دي چې ایباد خپل بي بي سره تعلق یې ازدواج قائمي سلور مېش کیو په اړه مخه واجب دي کديدا ان پورا کیا نو دې درې خذي مجرم دی او دې خد غناکه مبترا عليه وجعلنا الاو یاتتما او ګردولې ازواج جوړیا واجعل لنا نومكم صباتا او گردونه می تاسو د پارا اغه خوبه صباتن اراما صباتن راحت للابدانكم اغه راحتو تاسو د بدن د بدن د پارا نومكم صباتا صبات د سبت ندی یعنی یو مصبت یو مراحه زکه بنی اسرائیل تنویشیو استریو په هغې دی پدیر تاسو آرام کوي پدې کار م کوي بازم په سريند کر کوي سو بعد د سبت نمشتګ دی او دانه قط عدنین دا چې الله تبارک و تعالی دا خوب یو داسې شیز ګرځولې د انسان غمونه کټ کی د انسان خوموم افکار هغه کټ کی حضرت او تر یو راحت ملوشي او دا خوب ته آرام بل یو سیز کنه مناوګي او ګوراج بکار بندي دا نعمت الله بادشاہ ته یوګدا ته یو شان دیوار کړل دي کله یو کا د هغه د ډوړې د راک نه لګي هغه تقریبا الله خلق خوب راولي وجعلنا نومکم سباتا او دا خوب برا هراز الله طرف ته مليويږي واجعلنا نومکم سباتا وجعل الليل لباسا او ګرځولیدا مونګش پاجاما وجعل النهار معاشا او ګر ذولدا مونږه راځو وخت د معاش کته لمر پوي د دنیا رجن م بیا سمزا زکه الله یو رات مې را لګل دا ارزم نیامت دی دا شپم نیامت دي وبناینا فوقکم سبعن شذادا وبناینا او جولکلمدی تاسو دا پاسا وبناینا دلته یو اعتراض راځي وبناینا فوقکم څجا د Adultالة еёalesمانрост دو بنا بنابنا بنات منی تفاوديل دو د بنیاد جمع اختیارو سامود دل та اللہ دا بنات منی اختیارو و دفنا نم我們 toc اگذو بنات اختیارو سر úạد هشکال فولن غویگ اسا لات BURن څجا در بنات مją پاو دیشن یعنی کام قتلان دن بنیت ترا خیجی آگی در سور دForm و د Roger اب اختیارو دند دل تالل this وиру میمنا دون اختیارو دید پار هو د اسمان د پار لفظ د ثقت استعمالیږي مفسرین ذکر کیا وبنینا فوقکم سبعن شدادا تفسیری کبیر کی مام راضی رحمتہ اللہ علیہ ذکر کئ په دې کې الله تبارک وتعالى اشاره کئ شاید اسمان اگر چې چت دي سخت خو خدای مضبوطیا په اعتبار زرا پشان د بنیاد ښا د مضبوطیا په اعتبار سره پشانو د بنیاد دي یاد به یې نوکته په فَوْقَكُمْ فوق کوم او جوړکړې مستاسو د پاسا س س اوثمانونه مضبته بنا فوقم س ش ده وجهلله سر را جحاج او ګرزوې مدی پاسمان کې چ را ډیر پلکی دونکې سر راحاج د واج معه نهایتِ گرم نهایتِ راناوالا دا وحاج سمانه دا نهایتِ گرم او نهایتِ روحانا پا دیکی دا اللہ تبارک و کوم حکمت تیشاره دا دا نور دا قطر چه دی دا دزمکی دا قطر نا ایک ساو نو گنه اغا زیاد دی او حجم دزمکی دا حجم نا تین لاک اغا تین تیز هزار گنه دی او د در درجه حرارت 1.40 سنتيګریډ دی ها د دی نور د حرارت هغه 1.40 ډیګری سنتيګریډ دی اوس د ازمکه د ازمکه نه په 9 کروڑ 30 لাক میل باندې 달ر دی د دا انور د ازمکه نه څونه لری دی 9 کروڑ میل او باوجود دا غینا اگرانه دوه نه د څونه ډیر زیات لری دی, دی. اگرانه دوه ډیر زیات ده کوین سان دې نوردا دغه مخامخ په وروه طریقې سره او نظر ولا کې لري که کدیدا نظر جماولي کوشش کوي نظر به ختم شي او دا ګرمي حالېداري چې د زموږه بعد یسي داس استره چې د تپش په وجوه باندې د درجه حرارت هغه 140 ډیګري فارنهايت ترسيږي کدی نور حرارت دون ترسيږي هغه 140 ډیګري فارنهايت ترسيږي او د الله حکمت داسې دي چې دازم کې دور نه پدااسې پاس لبان د فودلی ده چې نو سره ډیره ند ده چې ځکه دا ډیر به ګرم دی او کل لری والې په کې دی انتاز او سریم چې نه نه را ځي د انسانانو هیوانال دپ پهکې جدو تیرول هغه مشکل نه دي وجهالله سر را جووه حاج او ګرزولې دي موږه پاسمان کې چراغ ډیر پړه کې دونکې. وَانْزَلْنَا مِنَ الْمَوْصِرَاتِ مَانْ سَجْجَاجَا او راو رولی دی مونگا ردرانو ور یزونا او برا بے دن کی لینو خریج بیهی دی دا پارا اس پیدی دا باران ذکر کیا لینو خریجا دی دا پارا چروبا سمون پا دی سرا حب بن گیا گانی ونباتاو گیا حب بن دانی ونباتاو گیا گانی اللہ وی اگور بارانو وروما پا دی ساگونو گیا غانی پسلو نا و جناتن الفاپو باغو نا ګورا باغو نا غنا و دادل سو کیسریا لپدی ارتبا قادر ما ان یوم الفتلقا نمیقات غور مخی خپل نی امتون ذکر کو چه انسان سوچوکا زمکه می پردغه وڑولې او الجبال او تارا حرن تو ګورا وزان تو ګورا خلوط ته یو ګورا وشبذ پیدا کوما ورځ ما د غر زولې اسمان ما دی جوړ کړي په دې کینور ما دی پیدا کړي دا وریا څونا زوبرا وروما فقې تاره پارا خوراک مهیا کومه باغونه می پیدا کړي دي ان یوم الفصل کان میقاتا رد پیسلې را روان ده یقیناً رازدا پیسالی کانا می قاتا دی وخت مقرره یوم یون پخو پکمرتی با پکوالی شپ پے لیکن سوره سپے له ته وای دارخ کر پشان یو الی بی استرافی علیہ السلام سره بی او استرافی علیہ السلام د الله د حکم انتظار کایو چې کله حکم شو پے کی غفو کیو یو ټول عالم بپناشی اگیت نبخه اولا و یو او بیا با داخته پاک په حکم سره اغا دوباره ش پیلی چیو شي شی اس رب اطول خلق دوباره جو اندی شی دا سور جمع را سورتون دا چې چپک مرد پدی سورتونو کې دوباره روح اچولی شي زکا وطا اغا سوروی تفسیری حقانی والا دکر کئی یو ما ینفخو پی سور پک مرد چپا پکو آلی شی پش پیلی کې تاسو برازی ڈلی ڈلی مختلف جماعتون برازی یو جماعت بخکولی هغه بهترین ل باس کې پهروبا ن به اشرګته را روانی بعضې پلو او تفیر کو بر را ذکر خواې کر کړي څوک په پهې پوز را روانې دا مخک مک به راکی شي ذریله خوار به شرم د به یا و پهتی ها ساماوو کوله دا بشي ابوابا کل ابواب یا ذات ابوابه دا ب دروا در وواې؟ او دا دروازی به د ملایکو د نزول د پاره یې فکانت ابوابا وسیرت الجبال روان بشیدہ غرونه دا بشپشان د پړک د شگې پشان د شګو ګلا تفسیری کبیر ذکر کئ اصل کې هغه د پدې یو اعتراف کئ کله په قران کې ذکر کئ ایتادوکۃ الارض دککان دککا او دمکه حالات دا غرونو حالات ذکر کئ ویسالونك عن الجبال فقل ينفثها ربي نفخا کله اذا بوالو ذل شی کله ذکر کیا دا پشان درنگینی وڑایشی مختلف حالات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کبیر کې ذکر کای د احوال د حضور دا, دا په ترتیب سره بیخا ابتدا په وخت د پناد عالم کې حال به اندیکاک شی کم جو صورت حاقه کې ذکر بے حالت به اندیکاک دویم حالت به پشان درنگین وڑے او اغا درم اغا حالت د غرونو اغا ذکر کئی سور اطواحا کے وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِ پُحَارَ بِي نَسْفَا اِنَّ جَهَنَّمَا كَانَتْ مِرْسُ عَدَا اُس تَخْوی پِ اُخْرَوِی او ذکر دلس و احوال در جہنم کئی اِنَّ جَهَنَّمَا کانت مرسوا دا مرسوا د یاسی غدا ضرب دا یا مزدری میمی دے مبنی بنا بر توجیح اول چکلا دا سی غدا ضرب شی مانا بدا دیشی اِنَّ جَهَنَّمَا کانت مرسوا دا یکیناً جہنم یعنی ملائک دا جہنم انتظار کی دا کابیرانو پسویراتا ملائک دا جہنم انتظار کی کلا مبنی للمفعول شی لو ان جهنم كانت مرصعہ بکنا جهنم تیار کړی شوه د پارا د عذاب لتوغینا د پارا د سرکشانو چې د حدودي شریعو تجاوز کو ما абаزه د ور تلودی لابسینا دی بوسی کی پای کې احقابا ډیر زمانا احقابا دا جمد حقوق دی او بزمتین حقبه او حقب ستوي دهر الدهور ډېرې زمانه یا بادي وي دا جمع دا حقبته دا پکثري سره اه حقبه لکه څنګه چې په اشعارو کې را رضی الله تعالی عنها چې کله دا غیر او حضرت عبد الرحمن رضی الله و شو اخبرنا وخا نبي ادري مرص پس راغلي و دغه قبر خوا تللا چون کې راز خپلور سره ډېر زیاد غټ محبتو الته يوسو اشعاروي پای کې مدالف د حکبتن استعمال شوه وی وکنا کندمانه جزیمته حکبتا وک ترمذي شريف کې د حديث راغلي دي وکنا کندمانه جزیمته حکبتا من الدهر حتا قيل ليت تصدا فلم ما تفرقنا كاني ومالكان لتو لجتماعن لم لبت ليله کې مونږ دوه ورو اخواګملګریو د ډیرو زماني راسي مونږ وی چې مونږ باړو جدا جد کیګو نه او چې کله راځه توث وفاطی زميږ چې مونږ یو زیات وخت یې کړې نه دی نو احقاب جمع د حبدا د حبب معنی ټوکړه د زماني توي تا زین تاسوالذی چې لبدا ایامه ذکر نو کو چې ډېری اوردی یا ډېری میاشتې یا ډېر کلو یا ډېری صدې دغې دا وجہ دارا دا چې دغې دا انتها معلومه ده دا راز معلومه دا, دا کال انتهاء معلومه دا دمیاشتو انتهاء معلومه دا او دا احکام ذکر کولو کې پیدا دا وا چې دې دی سره دې زیات هیبت دي دا کہ دا احکام انتهاء معلومه بعد وی یو حق اتیا کاله دي بعد وی تلوېخ کاله بعد وی او یا کاله بعد وی 1000 میاشتې سو کوئی 70000 سال 36000 سال یو کول پکمشتا اصل کې احکام کې نه یاد همیشوال سنچه حدیث پاک یمرادی چاک یو موس کسدن اغا پریخو دا عوضی بپننار حقبه دا تا به حقب عذاب و کولیشی پا جهانم که او حقب سونا دی دو کروڑا اتا تی علاکه خواد دو کروڑا اتا تی علاکه یو موس دا کزاکو او دارنگی داغی آغا, آغا رزی کلونا کل یو من کان مقدارو البسرن بیماتاو دون یو رد زرکال مقدار بینو سوتور کزارو تہ دې د اندازه مطابق یو حکم مقدار اغه 2 کروڑ آتا ته علاقه دي باید دې دې استدلال کړي جنت کې هغه انسانان همیشەی جنت به همیشەی او جهنمیان به احقاب تیر کې ډېر زمانه به تیر کې بیا بروزي خو نه دا خبره غلطه ده جهنم به همیشەی ده هوکب ببهم کې دا خبره ده چې دې یو حکم تیر کې الله او احقاب با بل حکم بیا بل حکم بیا بل حکم او بمقامات کې ا صفاصب الله خلود جکر کړی خلودن ابدا ا خلود الله ذکر کی جهنم به همیشه ی دارانگی الله فرمای لا بیتینا فی عاقبا دی بصی کی پجانم کې ډیر زمانہ یعنی همیشه لا یذوقون فی دی بنسکی پدی کې نہ یخونند سکوسیزا الا حمیم و غثاک مگر یشی یشی دیلوبا وغساكوه نزوه جزاء وفاقه دا بدل دا پورا جزاء وفاقه دا بدل دا پورا انهم كانوا لا ارجونا حسابا دي اكيدن لرلا دا حسابو دا ثوابا وقذبو بي آياتنا كذبا وقذبو دي دروغانا لا آياتنا زمونگا كذبا فا دروغانا لا سراب آياتنا آياتنا دا كتابا ادلا دا توحيدا د لایل د باق بعد الموت وکل شی او هر یو سیزا را گیر کړی مونږه پلی کو سرا فذو کو بسو سکی تاسو نزیاتو مونږ تاسو لرا الا عذاب مگر عذاب تخویب ذکر کو پلس احوال اوس بشارت ذکر کئ یو ان للمتقین مفازا مفازن مصدر میمیره مکان ان لل متقینا ې نام د پاه د متاقو مپذا ځ د کااماب باديه دایقا باغونه واب اګ وک عبا انی جی کو اصل کې کااب د د خپوکې د جیتته کا باید اوغا پیرلی او کو عباب و عبا انیجی اثراب او امذول د دیا اثراب زنانو کې همذول د پار اثراب رازي فنارینو کې اقران رازي هفخر الاقران د پلانکي خو د خپل امذول فخر دي وکوا عباز هني جنکيا اثراب بعد دې پوری کی ټوګي کې همونکړي نه حدیث او دهریو وغيرها او دا مړه ته گپ شپ دي وایو وکوا عباز هني جنکيا اثراب امزولی و کااسې هااقو پیالی ډکې لا اسمعون فيیا لغه د بنوری په دیجانت کې ب پدي خبرې وله کې ذاابو نه درروغه جان دا بد یا جاذا وملله او بدلبور کې الله بدله ج ان مپې جزان جان می دهې ردبی کاره جذا واغېتهې د اوسیوس بدله ک یا او چې بغیر بدلی میلو چې ته اام وو اشاره په کد طرب ته کې په جنت کې دا داخلې د د نیامتونو دا میلا د دا د ظاهری په اعتبار سره د جاتیان او د عمل سله ده جذا امې رب او په حقیقت کې ط ربانی دا جذا ام رب کا بدله وررکله بدله اَتْوَان بَخْشُش دی حِسَابًا دِیرَا حِسَابًا كَافِي حِسَابًا كَافِيًا اَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ مَجْرُور دی دا بدل دی د غَرَبِّ کَنَا جَزَاءً مِّنَ الرَّبِّ دا مِن لَند دی بداخل شي مِن رَبِّ اَ غَرَب دی رَبِّ السَّمَاوَاتِ چې رب داسمانونو آسمانونو او د موکو دی وَ مَابَيْنَهُمَا وَ الْآخِرَةِ پَميَن سک دی اَ الرَّحْمَان مېهروبان ذات دی دا یملیکوناو نبا لریوسا دا غصرا خطابا دا خبرو کولو فا آغا رضا چهو بدریگی اروحا آغا جبریل امین والملائکتو صوفا او ملائکو پسپنو کی لا يتکلمونا یوم یقوم الروحا والملائکتو صوفا یوم یقوم الروحا فاکمو رضا چهو بدریگی الروح جبریل امین والملائکتو او ملائک علیم السلام سفن سفن سفن, سفن ملائک علیم السلام دا طلبا تول اللہ تولاری سفن, سفن سفن الروح تفسیر قرطبی پہ دیکھے گانا قوال ذکر کیجا روح نسا مراد دی یو ما یقومو الروح یو قول پاکی داد مراد ارواح د بنی آدم دی روح نم مرادو ارواح د بنی آدم یو ما یقوم الروحا دا روح نموراد ارواح دا بنی آدم دویم دا دا روح نموراد جبریل امین دریم دا دا یو ملک دی دا ملیکونا ډیر زیاد غرد دی مستقل سب کی بیخا دا یو پرشتر و مستقل سب کی بیو بل قول پکی دا دی دی نموراد طول بنی آدم دی یا یو قول پکی دا دا یو مستقل لخ دی او دا دا اللہ لخ دی او دا الله د لختور نه یو دی غیر د ملایکو نه د ملایکو نه علاوه یو لختری الله علم کی دی یا بعد وی د روح نه مراد دی قران نه مرود دی روح علاج دی دا و مستقل سب کی دا قران یا د روح نه مراد اشراق د ملایکو یا دا مستقل مخلوق بې په شکل د انسانانو کی بې او غیر بې د دینا ابن قصیر ذکر سلورم قول دا پکې غوړه دی سلورم کول دا پکی غور دی سلو رم قول کمو آه آغا جبریل امین او دارنگی بازی پکی آغا قول آه نور اقوال غور کئی یوما یقوم الروح فآغا فا و رضا چه و بدری کی جبریل امین و ملائک سپونا خبر با نشکولی مگر آغا سوکا چه جازت کرید لہ محربان بادشا و قال او ویلید حکا خبرا حکا کلی مره توحیدی ویلیا شفاعت دا پاردو شرطو نه دکر که یو ازن یو حق وینا خوا چه دا حق وینا کری دا دا دا شفاعت بیجازت که یالا آه ذالک اليوم الحق دارت حق دا و من شاعت نو آغا سو که چه غواری ادینی زیخ پل ربلر لار دا ورت لو انا انذرنا کم ممیره تاسو تا عذابن قریبا د عذاب نزدې یا ته عذاب د قیامت مراد یا عذاب قبر خاص هغه شیزو چې راتونکو او قریبي د قبر عذابوم په کې بعضو په څرینځ ذکر کای جدی دې آیات نم عذاب قبر ثابت شاو انا انذرناکم عذابن قریبا یوم یندرل مرو بک موردا یوم مراد رذت قیامت یندرل مرو ورته د خپل بخبل سترګ وسره چې وبو ویني سړی ما دا ماتیا دا آغا چيلي ګيلي مخکلا سونو داو دا کمو مين دی او کافر دی بخپلا مال وینی او ويقول الكافر بوای کافر یا لیتنی حیر مان دی كنت تو را با چذ خوري وي وی څه مطلب ويقول الكافر وای با کافرانو چې مون په دنیا کې خوري وي انسانان نه مکلف ندی بل او یقول الکافر وای کافرا یا لیتنی کنتو ترابا حیک د خورو سره خوري وی بځی خورو کی خوري شوی مونږ د بیا ردی حساب د پاره را پورته شوی ک یو ما ی الذي نه کافرو و راه لا <سلام> ته به الأاردو چې پهدي مقاه شو و یاقولول کافرو یا ليتنی کو رااب کاافو فمان چېمون نو پهصورې نبا کې الت متون د ککولو یہ تو دنیا کے تے کافر مومن دوارا پیدا کلی قیامت تربا تے کافر بیا پیدن شی ہستی نازیات مکی صورت دے پنوزول کی یو اتیایم نمبر دے نازل شوی دے رستو د صورت نبانا او پترتیب د صورتوں کے یو کم اتیایم نمبر دے رستو د صورت نبانا ار کلاچ مخ کی صورت کی د قیامت اثباتو کا پدې صورت کی د اثبات د قیامت باندې شواهد ذکر کړئ یا مخ کی صورت کی دلائل عقلیه په اثبات د قیامت ذکر کا پدې صورت کی نور دلائل عقلیه ذکر کړئ یا مخ کی صورت کی د منکرین اوصاف د مجرمان او حال <سؤال> ذکر کا اصپدی صورت کی دا منکرین و اوصاب ذکر کیا یا مخ کی صورت کی ذکر روکا و بنینا فوقکم سب عن شدادا دلتویئا انتم اشد و خلقا ام السماء بناها حاصل د صورت فصورت النازعات کی امسل دا قیامت ذکر کیا او سرکش خلق اغیل تخویب ذکر کی و غرقا ا سمیدی پاغه ملیکو چرکا ګیرو د کافیر په تختې سره وناشیتواتی نشتوا او ک سمیدی پاغه ملیکو چرپرانو زیرو د مومنانو پاتانو پرانو ستو سره نازحات د دې مراد د عذاب ملائک دی چې غرو په تختې سره وباتی مراد د دینه روحاني تختې دی او ناشیتات او ون ناشیتواتی نشتوا او چې روح را کاږي او چې प्राण زی روح د مؤمنانو پاتانو प्राण استو سرا واثابهاتی سبحا او کثم دی پلامبو و همکو پلامبو اهل سرا پسابهقاتی بیا مخکیکی کیږي حکم د الله عطا دو دوسرا بیا انتظام تنظیم کې انکی دبادکارونو یو مطر جو پر راجی پا پا غرسی و با لرزی گی لرزی دون کی راجی پا مراد تی اولش پیلی دا که دا غیطر با اوجله کولی شي تد باو هر رادی پا را بشی ور پسی رستو را تلون کی مراد دا دینا دویمش پیلی دا پا را دا باز, باز دا الموت او د دوارو میس کې و سلوی خکال پاسی لیا او اثر د دغیره دی با فضلون و استرگو قلوبون یومیزیون حاج پا بازیڑنا فدغرز بدرزیدن کیا اب سواروها خاشیات سرگی بے کزیو یقولونو دیوائی ائنا لمردو دونا فی الحافرا ائنا لمردو دونا آیا موبا واپس کشو زوڑا لتا لیکن امت انکار کئی دا خلق یا قودی پا دنیا کې لگیا دی یره دا پیر نمبر مونږ ته چمړه باشي او ډوکی بشه دوپاره بجوند شي دی یو کې مونږ دوپاره دې جوړ حالت ترازو دا وړې زمونږ تاوانې تللی بیا استر دې کولا یقولون ادوای اننا لمردو دونا ایا مونږه واپس کړ شو جوړ حالته الحافرا اولنې حالت د دنیا یا جسمه کا پاهې کې قبرونه کانست کېږي اغز مکتب واپس کیو یا اور د جہنمم ایزا کننا ایزو آمن نخیرا چکل منگشو اڈو کی زارا نخیرا زارا زرے دڑا خالی قالونو دیوائی دا پدغا وقت دوبارات للدی تاوانی مقصود تا مسخوردی فا اللہ پردکی دا توکی مگنی فا اینما ایزا جتون آه دا نو ایکنن دا خوچگا دا یوا وقت با دی پڑا گئیو یقیناً راغلی تا تا خبر د موسیٰ علی سلام ازنا داو ربو چکا لاوازو کو دل رب دا پا غا میدان پاچی چتو آ دا ویل اچھا پر آن تا سرکشی کڑی دا کپر آو شرک کڑی دیں فا کل نورتو آیا طریقر داوت فا داوت کی انتہائی نرمی فا کل نورتو آیا الى کم دے کے کے دی حل لك الا انت زكا داوود بدرقم نه شروعو کي د برانا د بنیاد نه بشورو کي لوندې په کې تزکيه ذکر کئي او پرسي ذکر کئي او پرسي خشيت ذکر کيا فقل حل لك الا انت زكا نو ورته آیاتو غواړې چې پاک شي واحديا کا او دوهم تا ته لار درپتا فتخش اج تو يريږي تسکیہ باطنی پاکوال حاصلی کی پتوحید سارا او دا تسکیہ مستلزم دی بچی دور دا عذاب نا دیتا علم والاخلاق ویو علم تصوف ویو اور اولی ذکر رو کو تذکا ورپسی احدی کا ورپسی تخشا تسکیہ کی اشارہ تخلیی تا چی اول اقیدر شرکنا راق پل باطن دگن نفاق کا ہدایت کی اشارہ تخلیی پا توحید سرزان مزین کا دینا رس بیا مرتبر خشیت دا او خشیت مستلزم دی په استقامت لرا زکر چې پا دی که امتصال دا د رو اجتناب دا منحیاتنا فآراه ال آیت الكبرى نبسوی غودلا موجزلویا اگر ولو غودلا فَكَذَّبَ الْآيَةَ الْكُبْرَى بَادِيُو اسْمِ جنس مُرَادِ مُرَاتِہ ٹول نہ والا مُعجزہ دی چې موسیٰ علیہ السلام پیش کړی وی یا یَوْمُعْجِزَدَ حَصَا اگر ډیرو موجودات شامل وا فَكَذَّبَ انُدُ التَّكذيبُ کا وَعَصَانَ فَرْمَانِيَّہو کا پجبہ تکذيبو کا عِصْيَانِ پَاعَمَل سَرہو کا ثُمَّ ادْبَرَ يَسَا نوبیا دشاکا یشاع کوشش کوشش کوا یساع کوششیکو د مقابلې یا یساع کوششیکو د نور خلقو د گمراه کولو په حشره راځم یک جادوگران په ناداو اووازي او خلقو کې ان ربکوم الاعلى استعثو رب یما فرعون وی استعثو رب یما او چترب یما ترګوب یدا وې له بسیو د لره الله پهزا دا خراتو د دنیا ان نفی دیکله بره یقی نن په دی ک د ابراه تهغ چاته چریږ د الله نه ان اوس اقلب دیلې کرکې په دا د صورت باندې چې تاسوای دوباره بهله څنګه را پورته کې کو د اقل لرې خبره ده اللی لځان ته سوچوکې ستا د پیدا دا اشتخت دی که دا تا دا دوباره دې خداسمان جوړول ډیر دي سر دي نو ترې اسمان ته ګوره نه د تلون دي ا انتم اشد خلقا امس سما بنا اياتہ سو ډیر تک پیدائش کې یک اسمان بناه چې دلارا جوړ کړی دی الله رفعه سم کها نو پور تکړي چداغي پس اوه نو برابر کړی دی واغ طش لیلها تیار کړی داش پداغي واخرج ذو ها ها اور استیری لا غینا رساخ و خداغي او, او دلته کی دلیل او د دوها دلیل او د دوها اضافه سما ته کړي زکه چې د دې دوالو تعلق دنور اوس قومه سره دی زکه دلته کی دلیل او د دوها هغه نسبت اسمان ته کړي د دې تعلق دنور اوس قومه سره دی او هغه دواله منسوب دی اسمان ته او په وقت دا ساخت که رانان دی او د دا شپیلوه پیدا تیاری او نزکه و اغت ذکر که و بعد ذالک دا هاها او زمکه پزد دینا غڑولی دا پیدایش دا زمکه مخ کی دی اسمان نا او بیا غړول شوی رستو دا اخر جمینه رئیس کی دی دا دینا ماها اوبدا دی و مرعاها و گیا والجبالا اوغرنا ارساها اللہ دی پی ادرولی اوگورا اللہ پی اغرنا دی ادرولی متعالکم دفارا دی پی دیستانسو ولینعامکم دفارا دی ساروستانسو نو فیضا جاتی توامت الکبرہ کیامت تزان تیار کا اوز حیبتون دی توامت تخوی پی اخروی نو حرکلا چراشی ہنگاملویا اتواما خپثي وي اداه يثل عظما سو کوئی انبهه الثانيه سو کوئی اسم من, من اسماء القيامه دا توام ما دا اصل کې دي توا متونو نا قابل برداشت مصیبت تويو وا اذا جاتي توام ما هر کلاچ راشي هنګامل ويا پایذا شرط محضوب محذوب دي اذا جاتو چکل راشي دخل احل نار نارا و احل الجنة الجنة یو میتا ذکر الانسانو پا دغرز با نصیت حاصل ای انسانو وی پا دغرز با یاد کی انسانو آغا مل چی دکڑ دے او کاربشی جہنم آغا چاته چی اوینی تقسیم خلکو کو لی منیارا حر صاحب درویتا کمومن لکا کافران لی حاز آسن کې یاې وکې پرامما منطغه نو بس اغ چا چې سرکشي وکه و سر الحته دنیا وارکړیدي جده دنیاقی نن جاهننم زی د ورلو د د دی چې بس دنیا پسې دخه اخرتېبلکل شاطرې او دنیا مضی ګناونه زیناونه بد پیللی حرام خوروونه د ریته او ګانې بیما پالچې د عرض کې نفینل جما یلماوهما منخاف او اغ چا چې ره کړی ده ددرې دو د خپل رب نه چې ز به ربته درېګمما منخافاپ قیمتاخرتته حطاب کتاب په د مکمل ایمانوهن نفه نلهوه او من کړې د نقد دخوا اشاو نه نینل نو یکنن جنت دے دورت لو دد دے یسالونکا تپوسکی تانا پا بارد کیامت کی کلبی کائمی دل دد دے فیمان تا منزکرا پسکی تو دیا داش داغینا خاص ربستا تا گرز دل دیلم داغی دی انما انتا منزر و منیخ شا یکنن تے یرورکہ ان کے آچا تا چیری گی تا دیوردنا کہ گویا چی دوی کأنهم يظنون عدي بغمان کیا پاک ہمارا چی وی نی قیامت کی دی واغ نے تیر کڑے په دنیا کې مگر وخت دا ماجی ګر یا یو وخت دا ساخت دنیا کې خو بس یره دا ماجی ګر یا وخت مو تیر کډینو او یو کچھ دیکھا تا خواب تا یو کچھ سنا تا افساناتا الا عشيه ظحا عشيه مات پهین پورې او دوها او ټوکړه داورا دی د طول دنور نتر زواله پوره نو قصوره نازعات کې هغه باد بدل مود شواهد ذکر کولا سوره عبس حاصل د دې صورت پدي صورت کې صفات تیلیه یو ذکر کای او پدي صورت کې اسماء حسنا نشتا د دې صورت نورم ګن نمون د عبس سوره سفارا سوره سواخا سورة سورت الاعمى په دې سورت کې اول ادب ذکر کای بیا ترغیب اله قران اولت احوال د قیامت عبد الله ابن ممتوم رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی دا پستر ګبان نبی ناو ډیر غريو د نبي الرسالت و سلام نا څه د باذ خبره تپوس کاو هغه ټیم کې نبي محترم صلی الله علیه و سلم سره ابو جهل بن هشام او دبا بین ربیعا او بی بین خلب او مئی بین خلب شیبا دا سرداران د مشرکانو و ناستو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دی سر مصروفو او دا نبی علیہ وسلم خیال داو چیارا دا خلق ایمان روڑی جدی پو جبا نور خلقم ایمان روڑی نو دا صحابی چراغی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تاہو نبی علیہ وسلم نے تپسن شورو کرو نبی اسلام صلی الله علیه و سلم کی بجابیشو اردو کیوتوی جی بجابیا یا تندیرک تاسو راګون دیون تکو چرادی وخت د دید لگیا مو دیوانه تا پوس کئ الله تبارک وتعالى ها په دی آیاتونو کې هغه ادب راولې غلو تعلیم راولې غوخا او په دی زمینو کې د نبی رسول اسلام محمد دا داندگی نبی اسلام دم په کې بیان شوی په دی کې د نبی اسلام مت ته اشاره ده چې غپه دعوت الاله کې دون حریصو اه ته دعوت پر وکاوټ خپتې ورو چې رې دعوت کې هودی مال رکاواټ شي پر تعلیم د ادب ذکر کوي او دې کې شرم دا چې کله تعارض راغی یو طرف ته دعوت ورکول کول دی مالدار وتا عینادیان وتا بل طرف ته مازورین مسکینان غریبانان انابت والے خلک دی او تدی انابت والے او ته تو توجو کوا دا اعمه په ذکر کو اشاره په داغه ما حضور او مسلمانانو ته په کې تعلیم الله رسول لګو چې تاسو داغي د دا اصلاح فکر کوئ غیر مسلم خو په اسلام کې داخلو فکر کوئ خدایین اهم مقدم کارداري رمبه خپل مرګرو اصلاح او کا عبسا خفشو وتول مخوالو انجاهل اعما ذې خبرینه چراله ورتا یو نا بينا و ما یذریکو سسیس پویا در کړه تا تا کی دې چې دی پاک شي یذکا او یذکروا یا بنسیت حاصل کی تزکیو طهارت د حفظ د حرامو نام او ذکرو عمل کول دی پوامر د الله تعالی او دا او پکې د مانیات الخلو د فارم دی پرې دا دوار حالات جمع کی دي شي او بعد هی نه د پکې د مانعاتل جمع د پار دی نو بیا هی په یزدکا یا زکر وکي بلل پر ذکر کړی دی یا با نسیت واخلی په تن په ذکر نو نپا باور کی دل نسیت اما من استغنا هغه څوک چې ځان پروا کړی دی دا لا د دین به پروا مال دی وسره او استغنا باب استفعال دی اشاره د په ځان به پروا کړی پا حقیقت که انسان غنی نشی که دی دی بی حاجت نشی که دی دی زان پا زور بانی غنی غنی ظاہی ریو فا انتا لہو تصود دا نو کې ورمخ اصل کې دا چا خبر تغوت کې خود او دا پاسر که تصد داو دا او از صدن صد یوسیز تا مخامخ که دل او پیش کې دلو وما علیکا اللہ یزکا نشت پتا گناہ اللہ یزدکا چھ دی پاک نشین و اما من جا او چکم طالبیلم راغلی پا مند د ډیر دیر لرین راغلی نابینا دی دیکھ گورا طالبیلم اگا او صاحبم بیانی گی و اما من جا اکا یسعا او چې راغلی, مند مند راغلی دی او چراغلی تاتا یسعا طلب کئیو کوشش کئیو تالب نخدا دی بس سعیو کوشش کئیو دانا جی دی کلی ماوستان د وقت تا سادر واغن دیو یا اللہ ما تیلمی ناپیارا کی دی غریب کتاب نرالی دی مطالعہ نکیو دی تش چکروی تیش چکریویویو یا موبیل پیدا کلی فایگ اشپاور از دی گیم کئیو نا دی بستایی کئیو و اما منجعا اکایسا او آغا سوکا دا باز اکابیرو بارک رازی چاہی کار اخپل سبکونا حاصلولا پتاله بل میګه غالبن شپلی تنویر رحمت <متحدث> الله علی که خاتونه به تراله خاتونه خاتونه بیغونجه یو خط براغي هغه کې بلی کښیو ترور دې مړل او کاکا دې مل دې ماما دې مل دې ابا خاتون چې بسنګاله کله اول بینه بس دیغه یو بکسو پې کې بې کې هوځو چې کله په شعبان رمضان چوک्याने کېږي اون خاتونه بیرغا وستو سرسري تسرې به وکته چې واتانته براغي ماما ته ماما ستا خطر أغليو کاکا ستا خطر به خوشاله شي مونږه کاله مکه خطې ګوزره او ته پور مزهګه به یو صورت مه کارل کوي نو طالب بسای کی کوشش بکایو طالب یون علامات ذکر کا و اما من جاء کا یاسا او هغه کوشش کیا او هو یخشا او دیریږي طالب کې بخشیت خداوندیو فانت عنهُ تلحا نو آیا دا غنه غفلت کې کلا استرز ذات نه پکارو انها تذکرا انها دا یکینندا سوره نصیت کتاب دی پمن ش ازکرہ اچا چغه یادی کی دی لرا اوس عظمت د قران ذکر کیا فی صحفین لیکل شو دی پپانی ذات والا کی منقول دی دلوهی محفوظ نا مکتوب دی مصاحف کی الله کریم دی وਹੀ کرامت والا دا فہی پیدع علومه د حکمتونو نه ډکې دي یو علم پکېره مرپواتن پور تکلی شي وي مو توه حرا پاکی ساتلی شي وي مرپوا قدره منزله تی اوجتا اسمان کی پرتی مو توه حرا د شک کو شبہات نه پاک د شیطان د لاس تشکل نه پاک د کمی بيشي نه پاک قلا سنود علی کون کو ملیکو عزت مندونو نه کانو قطل الانسان ما اکبرہ اوس دجر شدیف ذکر کای کوم کس د مخالب مخالف دی او قطل الانسان تبادیش الانسان ما اکبرہ سورہ غټ کا فرد دی ما اکبرہ بر وزن ما افعلا تعجب دی او مراد پدی سره تعجیب دی بندگان ہوتا یا ما دی یعنی سسیز څه د لرا کا پیر کړی دي من اي شي خلقا دې سوچ نه کيده کم څه نه د لرا لا دي پیدا کړی من نطپا اي خلقو منطپا پیدا کړی د لرا د نطپینا پیدا کړی د لرا فقدره انداز کړی د لرا فقدره د لرا لا پ انداز کړی ثم السبيل یاسرى نبي اورتا الله لا رسان کړی دا ختیبی شربینی ذکر کوي چې کړه دا معشومه د مور پر احیم کیو دا د سر بره یو پیخ کټي چې کړه دی پیدایکی د پیدایش پټیم کی دا سر مخ یو پیه رستوشي دا لار ده چې آسانه کړی تړيا ته بیا منا پرمانی کې سوم سبیل یاسرا یا د سبیل نه لار ده هدایت او د گمراهه الله تعالی لارې آسانې کړې دي ثم ماتهون بهملکړیدلاره فاکبرانو خبرته بوتلهلې او مرگ پسې په اکبرا دا ف ذکر او دا پا د پاره تعقیب معلوماته الله چې څنګه مر شو د مرگ نفس فورن قبر ترته سوی تاروي ما چې ورګه مونږ په دې باندې ګول میت فرنس کوو او مونږ په دې پرديغم کورګلګي ګولې وی شو نو ښا رسول ظلم دی ښا دې معاشره کې سور ظلم سورو فقریبران او بغم راغلې وو د غریبانو پرام کې باندې کانو ګولې ویشلې صابون به پکې ویشلو ثم اماصحو پاکبرا حدیث پاک کې مرادی اسرعوا بالجنازه الحمدلله ثم الحمدلله د مونږ په سا وړې او مدافاتو کې د قران د درد دا برکاتو که سړی ماځیګر مېش په پيوس پکور کې نه کوي ښا د شپې په فورن ښه وي د روډ دی سونه رونه خويندې میندې هغه وفات شو هغه دې شپې ته راوونه وروستي جنازي ما اماته په اخباره نو بیا ق ته بوت للی دیشا بیا چې کله غواړی دلاره او دی قبر کې د انسان اکامم ته مشاره ده انسان دا دوغل کې ورته نه کې تاره پار ما قبر برابر کی بیا چې کله او غوای الله دله به دوباره پورته کی کلله لما یقځو نو یقی نندا چې د دا پورا کلی چې الله والله حکم کړی۔ پالیاندور الانسان او انسان دی ګور الانسان خپل خوراک تا ان اور انسان چې خوراکینو ګوري وځنا دته د پالیاں زور نه مراد نظر قلبي دی ښا نظر قلبي معنی فکر کولو دي ته د فکر وکي چې ته الله د خوراک څنګه طریقې سره تنظیم کړي دی پالیاں دور الانسان او دی ګور الانسان اغفلت وام تا ان سبب دا اناس وبابنا بدل استعمالیتو عامهینا مراد ته ډیر باران دی چې یقینا رات ویکړی مونږ به پراتو یولو سره الله وی دبرینا او برورو ما لاندینا آغاز مکوچو ما داغینا زرغونه وکما نو بیا وچول مونږ مکا بچولو سره نو زرغون کې مونږ بدی کې دانی وائن بن اونگورو ترکارې و, و زیتونن خونه او کجره وحدائق او باغچه غلبن ګره وفاکه تنا او حتن و حبن او ګایا غانه متعلقم د پاراد په دې اساسو او د پاراد سارو اساسو نو فیزا جاءت السواخه او کیا قیامت را روان دي نو چکل راشی اواز سخت چکل راشی سواخه هغه ګونه کړه اونکی مراد تنه دوی مش پهله چې د هغه پوهه به ګونه کړه شي یا دي د نمونو ده كيامتنا يوم ما يفر المرءو ده بسنگه ورزي فك مرس كي تيختبه كي من أخيهي ده خفل رورنا و أميهي ده خفل مورنا وابيهي ده خفل پلارنا و سواهي بطيهي ده خفل د بي بينا و بنيهي ده خفلو بكونا ده نفسي, نفسي دا فارا هر یو سڑی دا دینا، په دا غرز یو عجیب حال بیو، بی بروا کری بی دا بلنا، او جون اس تقسیم دا خلقو کئی دوا کس مینو تا، بازی محونا پا دا غرز با رناک ان کیا، یو مطبیز دو جون و تسود کتون دو دو خندی دون کی بیو، مصطب شرا خوشال بیو، و او جون بازی محونا په دا غرز پا غیب غبر دړې بې تارها کوها کتره پټګړې بې أغیلر توروالي هغه دړې په مخ باندې به راجه مشي ډېر قبيح مخکاري اولایکا هم الكفرت الفجرا خدا کا سانجي کفره فجرا پیدبار دا کی دي سره کافر او بار د عمل سره پا جرا دې صورت کې مزبا د قیامت کو صورت کو ویرات صورت کو ویرات دی یو نم دی صورتی تکویر پا دی صورت کې شواهد زکرکی پا از بعد دی قیامت باندی ایزا شمسو کو ویراتا چکلا اغاسمان ایزا شمسو چکلا نورا کو ویراتا رون غختلی شی و ایزا نجومن کدارتا و ایزا نجومن کدارتا او چکلا سوری خرشی الله وی دا نور بار اون غختلی شي دا ستوری بخړ شي و ایزال جبال سویی او چکلا غرون براوان شی و ایزال عشارو عطقلتا او چکلا دا لسو میاشتو حاملی اوخی عطقلتو او پریخو دلی بشی زکر دا لسو میاشتو چیوخا خاملی یا دا دا مالک پن اس دیر زیادا محبوب بی یا دا کیامت حبت ذکر گئی چی دا دین بغاق پل مالکان اگر پا غبلت کیشی و دا با پری خودلیشی و ایزل او حوشو خوشی رتا او چه کلا با او حوشا خوشی رتا راجم کریشی اگر او حوشو طیورا دا ټول با راجم کریشی و ایزل بحارو سجی په خوشی رتا و ذکر کی دا حیبت دا وجه نا دا مارغی زناور دا دار سا با انسانا تا دلتا حجر په مانا د جمع کېدو صورتین صورتین عامه مرضی وحشرنا علیم كل شین قبلا وتقیر محشورا د مرگ نه مخک را جمع کی دل مراد دی ځکه بعد خلک وایي چې کی په قیامت پرځبم د زناور او الله را پورتکې یو نو هغه مظلوم بر ظالم نه بدلوه اخلي په حدیث کې د ظالم مظلوم ذکر نشتا په حدیث کې دی به کړو والا بعد اخره نه بدلوه او اصل کی پدی خبره یو اعتراض را دي چې الله تبارک وتعالى فرمای ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا چې چاته مي پیغمبر عليه گري ذل فزا نو ورکوما نو ګور دي زو غانو تعالی کوم پیغمبر را گري اصل خبره دا را چې حديث کې رازي چې دا خکر والا نبا بخکر والا بدلوه والی الظالمنا ومظلوم بدلا واخلي دویم دا دل تو ايزل او هو سحشرات راغلي ته مطلب دا رچ دي براجمه شي او حشر د وحوش او مرګ د غیری بس د غیری مرګ سره دایي دا حشر دی او دا یو قول شارزش تا چې بعد الموت بجوند کیږي او قصاص بکې یو قصاص به و ستیکيږي وایذل بهار سوجرتا او چکلا دریا بونا سوجرتا دکلشی دوبونا دکلشی په مقدس مکبوو به یولشی یا سوجرتا په دریا بون به اور بلکلشی حدیث کرا دی ان تحت البحر نارام و اېدا نو پوزو جو وی جات او چې کلا به روح نا د بدن تر یو زېشي او چې کلا د ژوندې هېکلې شي بار کې شي